Спецпроект Українського Радіо – авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Головна героїня твору Богдана – єдина донька Насті та Митра Ясницьких. Дівчина виросла красуною, стала вже на порі. Батьки вмовили дочку, і вона виходить заміж за сина сусідів у Хрімчуків Степана, адже у них багато землі, а Степан окрім всього єдиний син. На подвір'ї триває передвесільна Веремія, Дана у розпачі. Вона усвідомила, що погодившись на шлюб, насправді зав'язала собі світ. Зранку, коли ще у садибі всі сплять, вона збирає свої речі і тікає з дому. Стрінки роману Надії Гуменюк Вересові меди читає авторка. Слухаймо. Восницьких ходором ходить. По двірі аж двиготить, все на ньому догори дригом. Ворота відчинено навсі, швурманку біля клуні перекинуто на бік, сіно в шопі перетрушено, ткані смагасі ходники, якими були застелені лавки біля стола під навісом, аж на тим закинуто. Шалапун також на загорожу вискочив, находник приліз, злякано нявкає і шипить, вуха до голови приплюснутий хвіст трубою, а розгарячіле паробоцьке військо, гасає кругом хати, за кожен кущ, у кожну шпаринку заглядає. Котрийсь із хлопця навіть у собачу конуру носа всуну. Добре, що спритно вискочив. а то брябко його відкусив, а вже ж відкусив би. І не так від злості рябко пес добрячий, як від образи, бо чого б це тому паробоцькому носиськові до його персональної буде на його законну псячу територію пхатися. «Де ж та молода сховалася? Куди ж це вона так забилася?» – вдавана бідкається і хапається за голову Василь Мартошин. «Еге-гей, молода, озовися, перед нами появися!» – вукає Матвій Дем'янів, «Не бійся, ми люди хороші, тільки вельми любимо гроші. От поторгуємося з молодим, дізнаємося, скільки він готовий за тебе заплатити. Як побачимо, що вельми зціменний, то ми тобі хорішого молодого знайдемо. А Нащо тобі скупий чоловік? Скупому душа, дешевша за гроша. О, дивіться, дивіться, он вона показує котрись із парубків на клоні. За клоні появляється молодуха, висока, дебела, з білим марливим велюном на голові. Вона голосно ойкає: Руками за величезний круглий живіт тримається, ніби в неї перейми вже починаються, ніби ось-ось дитина на світ появиться. «Хлопці, заходьте з того боку, ловіте її, ловіте!» Василь кидається до молодухи. «Хучіше, бо поки зловимо їх уже двоє буде. О, який посах молодуха на своє весілля приготувала!» – кричить Матвій. «Амо, лучше до неї бабницю привезти!» Молодуха перевельцем тікає, смішно закидає ноги у величезних запелюжених капцях, ще голосніше ойкає, парубота за нею. «З Налетіли всім гуртом Молодуха не прочається Кидається обнімати і цілувати парубків Або бодай тобі пес губи облизав Крикнув котрись із них Хлопці, молодуха вуса милоскоче Зірвали Велюна і нумори готати Аж за боки беруться Під Велюном справді вуса ригають. Віталькові З-під сукні на трогу біла подушка випадає Хтось штрикає у неї гострою палицею Розриває пішуку З пішуки на все подвір'я пір'я розлітається Знов регіт на всю вулицю Знали Папусні, що молодуха підставна, добре знали. Але весь цимус у цьому розігрувані викрадення, або, як ще у Туричах кажуть, умиканні молодої. Набігаються хлопці за підставною, набавляться, нарегочуться, тоді й справжній мусить знайти і таки умикнути. А потому вже будуть за нею викуп у молодого правити. А молодой хіч і на правду сіменний, але ж не бідний, роз'ярять його збитошники, змусять калиткою потрусити. О, степ цього Хрімчук за свою молоду дай стільки, скільки вони скажуть, тож можна добре вторгувати перед весіллям. Дана сидить на горищі клуні, дивиться крізь продушину у соломиній покривлі на передвесільну веремію у дворі, на те, як її завзято шукає пароводське військо і до болю кусає губи, кому смішки. А їй плакати хочеться Бо весела забава закінчиться А для неї все тільки почнеться Після вінчання вже нічого не повернеш Нічогісінько вже на все життя А вона як подумає про степця Що він цілує, брррр Що з ним одній постелі спати лягати Ой божечку, що його руда рука До її грудей торкається І так з дня одень, з року в рік Аж поки вона зістаріє Вночі степця, а вдень Корова, свині, кури, гуси Бульбині, бурячі Уявила, як вона сидить на Охримчуковому полі, на низенькому дерев'яному ослінчику, підперезана вовняною хусткою, обтикана теплими лахами, пронизливий вітер аж завиває, за щоки хапає, а вона стогне від болю у попереку, як Уляна Охримчукова, і чистить буряки, а тоді йде до хати, і знов ніч, і знов степця. Не любий, не милий, не жаданий, господи, що ж вона наробила? Ні, це не вона, не вона, не вона, вона не хотіла, це а хто? А вчора об'явився Юрко. Чи хтось сповістив його, що в Дане весілля? Чи душа його сама почула? Прибіг на подвір'я, сам не свій, зблідлий, схудлий, очі горять. Постукав у вікно, Дана як вгледіла, обімліла. Кинулася до дверей. А біля воріт уже хотинчені кремпаї, середульші і молодші, як з неба впали. Налетіли на Юрка, схопили за плечі, скрутили руки, потягли від хати. Вона до них, Назарчик, Усяню, не чіпайте його, благаю вас, братики. Але де там? Юрко вирвався, відштовхнув її непроханих сторожів. Сорочка порвана, кров з розбитого носа цебени, а він притиснув Дану до себе. Найди за нього. Найди, ти ж його не любиш. Ми ж поклялися, забула хіба? Давай й утечемо. Пам'ятаєш, ти казала про театр що дуже хотіла б. Загурський зараз у Мацийові Можна до нього попроситися Не договорив Назарі Сенько підбігли Розлючений, розпасійований Відірвали його від Дани Загамсилили кулаками Знов скрутили руки Щинилася бійка Юрко виривається Повертає голову до Дани Пам'ятай, що ти казала Кричить Мама вибігла у двір Потягла Дану до хати Замкнула двері Стала перед ними Руки навхрест розкинула Не робив стидоту на Всеньке село Пошкодуй нас І Гонор май Той з на 4 місяці, а тепер знову каявився і тебе зараблює. А вже ж таку дівойку забирають. От іконозиться і, і дуріє, як затміння на нього найшло. Ніч йому не буде. Передказуйся, та й укоськається. Прибіг тато, довго грука у зачинені двері. Що це тут за тарапата вчинилася? Чого це ти настино з дівчиною Воюєш? Не неволі її. Хай вийде, хай вони собі поговорять. Поговорять, та й розійдуться. Не судьба, значить, але хай усе по-людськи буде. Але мама затялася. Хіба для своєї дитини, для їднесенької своєї, як сонце в небі, щистя не хочу. Нащо нам та і поговори по селі? Нащо то, щоб усеньке життя тарабаньки тарабанили, що єдиначка Ясницьких перед самим весіллям з іншим обнімалася. А степцеві ж як? А свати, що ж скажуть. Той оцебенський книга зновика повіється кудись, а нам тут жити. Казали мені, що якогось вовчого білета йому в університеті дали. Мо він вовкулака який, от і бігає десь лісами, уподобі звіри, як неприкаяний. І обертається чоловіком і сюди приплентується. Від тих книг усього мона сподіватися. Тю на тебе, жвандо Туричівська. І ще три рази тю. Дурні плетухи мелють, а ти вієш. Тато грюкнув дверима і вийшов. Так дану вчора з хати й не випустили, хоч вона сльозами обливалася. А сьогодні на гори ще випхали, щоб сиділа тихесенько, як миша у норі, допоки паробоцьке військо віднайде її, на землю спустить і молодому за викуп віддасть. Та чи ж вона... Витерла сльози, що горохом покотилися з очей. Поколінкувала до ляди, щоб спуститися з горища, але драбина під нею зникла. Забрали, значить. Щоб парубки не визляли, чи щоб вона не злізла. А може степцю сподівається, що її таким чином не знайдуть, і він зекономить на викупі? Але ж такого ще на жодному весілі не було. Напад на хату молодою, обряд викрадення мають свою гру, свої правила, обов'язкове однакове закінчення. За молоду треба заплатити. Дана повернулася на те ж саме місце для причілка. Визирнула через тоненьку щілину між снапами. У дворі ще всі бігають, репетують, вдають, що шукають її, але та біготня вже тихомирюється, видихається, наближається до закінчення. Хлопцям не терпиться торгуватися. Горище це то традиційна схованка для молодух. Всі знають, що саме там і треба шукати, але заглядають туди в останню мить, коли вже набридне бігати і бешкетувати на подвір'ї та в хаті. Знов повернулася до ляди. Може, Сплигнути на землю, сплигнути і вбитися або покалічитися. І хай тоді тато і мама нарікають на себе «хай!» очі заплющила й уявила, як летить з гори донизу, але перед очима раптом постав Юрко, я не зможу жити без тебе. Вона ж із ним навіть не поговорила, чому він так раптово зник, де був, чому примчав саме тепер перед весіллям, а що як зараз Юрко лежить і сікає кров'ю. Бачила ж, як заюшила йому обличчя двою рідні брати, треба щось вирішувати, і то хутко. Ні, вона не буде сидіти і чекати, поки її викрадуть, вона сама себе викраде, ніхто ще в селі сам себе не викрадав, а вона викраде. От, Ще раз виглянула через вузьку щелину між снопами в садок. До самої покрівлі нагнута гілляка величезного волоського горіха. Якщо якось пробратись назовні і вилізти на неї, житні снопи прив'язані до кропи, відв'язати хоча б один, а тоді розсунути, а там по гіляці до горіхового стовбура, а по стовбуру спуститися донизу, а тоді перебігти до груші, а біля груші прив'язані коні, двоє їхніх гнітків, вже причепурених до її весілля, готових вести до вінчання із кольоровими стрічками та паперовими квітами в гривах. Кінь здивовано скосив на дано вологі очі і потягнувся теплими губами до долоні. Сподівався, що вона, як завжди, принесе йому якоїсь смаколика. Нема комику, Нема. Потім буде. Опісля. Відв'язала його, заскочила на спину, вдарила п'ятками у боки. Гнітко незадоволено махнув гривою і поволенько потрухикав через город. Але посеред межі раптом зірвався на галоб, а вона все пришпорювала його, все підганяла. Залопотіло зелене жито, біле молочко з незавоскові лища бризнуло з-під копит, зашелестіли на вітрі весільні стрічки і квіти. Як вона могла забути про цей вузький, але глибокий рів, що розділяв два сусідські поля. Кінь різко вдарив задніми копитами, обтверду смужку ґрунту, що вузьким валом протягнувся над ним, відштовхнувся і ніби завис у повітрі. Вона вже не чула, як він приземлився по той бік яру. Отямилася над самим урвищем, порослим матемачухою, роменом та дерев'єм. Отямилася і страшенно злякалася, бо раптом здалося, що в грудях не б'ється серце. Чому? Може вона вже мертва? Може Прокинулася на тому світі і тут почула вдалині, там, де призупинився кінь, чіткий прискорний ритм. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Отже, капусне серце вискочило з грудей та й полетіло за гнітком. «Треба догнати, треба зловити і покласти його на місце. Треба!» Вона голосно зойкнула, спустилася на дно яру, видирилася по крутому схилу на другий бік і пішла до обійця книг. Зазирнула у вікно, але нікого не побачила. Штовхнула двері. «Свят, свят, свят! Що це з тобою?» Катерина злякано глянула на данене обличчя із кров'янистими саднами, на розірвану сукню, поплямлену зеленим соком молодого жита. «Немає його тута!» «Нема! Мо знов кудись поїхав!» Куди? А я знаю. Хіба він мені казав? Хіба він каже матері, куди його носить? Може, до Мацейова? Не знаю. Нічого не знаю. Угомонися, дівко. Не ходи, як мара. Остепянися і йому дай спокій. Йдеш за того охримчука, то йди. Народиш купу дітей і будете собі жити, як усі інші. Сказано ж, гроші до грошей тягнуться. Не рви мому сину від душу. Відпусти його. А він мені не рве? Мені не рве? У дворі хтось затупотів, загремотів відрами. Це Назар і Сенько. Прибилися, не забарилися. І як вони вгледіли, куди вона побігла. Весь час очей не зводили, чи просто здогадалися, куди вона може втекти. Хороші, братики, дуже хороші. Нишпорять на подвір'ї, як справжні нишпорки, певно, юрка шукають. От і добре, що його немає. А то убили б, якби знайшли. Бо такі розпасійовані, аж говорити не можуть. Тільки кулаками розмахують. І що вона їм лихого зробила, що й вони проти неї. Скочили до хати, підхопили під руки непотящу в сестру вивели на подвір'я, підвели до рукомийника, змусили вмитися, причесатися. Сянько спробував було ще й сукню відмити, але де там? Зелені плями вже назавжди в'їлися у світлий поділ. «От воропаха шудрата! Новеньку сукню на шмату перевела!» хмикнув Сянько. «Та йди вже! Удома худко перевдягнешся! І заодно поду під рином заробиш!» сердито додав Назар. «Зараз тобі тітка настина вшкварить, щоб не дурила та встиг перед людьми родині не робила. Трох пішли стежкою через поле. Попереду Назар, за ним Дана, а ззаду Сянько. Зупинилися перед садибою Ясницьких. Наказали Дані просісти на межі. Назар остався біля неї, а Сенько побіг на подвір'я. Дана думала, що брат принесе їй переодягтися, щоб не появлялася на людях у такому вигляді. Але він, вочевидь, дав знак парубойському війську, бо те хутко затупотіло з подвір'я до Дани. Оце, молода, оце заховалася, риготали хлопці. Ми тут усі з ніг збилися, увесь двір до гори поставили, а вона собі посміхається, посеред жита качається, як писанка на святого Юрія. Парубки продовжують гру, дають, що не помітили слідів сліз на даному області. Повірили у схованку посеред жита. І степця нібито пропускає повз вуха прозорий натяк на святого Юрія. Робить вигляд, що нічого непередбачуваного не сталося, що це навіть його відома молода була так вдало захована. Він несподівано розщедрується і платить військовій дружині в два рази більше, ніж збирався. І за молоду, і за те, щоб паробота тримала своє наперчені язики за зубами. Дана так і не заснула тієї передвесільної ночі, це невдала втеча, це розпачливе нервимому синові душу, відпусти його, це принизливе повернення додому під охороною дворідних братів, цей торг степця з парубками із військової дружини, ніби вона не людина, а дурна телиця, що втекла з хліва на пашу, ніби якась річ, яку степцю може купити, щоб потім тішитися. «А де ж Юрко? Що з ним? Може, його ті хотинчини Кримпаї не тільки побили, але й, Господи, а якщо вони справді убили Юрка і вивезли за село?» Він через неї зі світу пішов, а вона завтра стоятиме зі степцем перед вітерем, сидітиме за весільним столом і... Ні, не буде цього. Краще сторч головою, з мосту та у воду. Річка в них глибока, особливо там, де в озеро впадає. А озеро ще глибше, насередині до десяти метрів, казали. Вона скочить з мосту у річку, у самісінький вир, де ніхто ніколи не купається. Вир викине її в озеро, понесе аж на середину, буде їм триця, буде їм весілля. Господи, та що ж це вона таке думає, то ж гріх. Димка казала, найбільший, найстрашніший. А якщо Юрко зараз у біді, якщо десь тікає крові, якщо йому потрібна допомога, ні, вона мусить жити, мусить знайти Юрка. І коли вони зустрінуться, то вже ніколи не розлучаться. Ніколи. У досвіта, коли садибу міцно скував передранковий сон, Дана тихенько зібрала найнеобхідніші речі, склала у стару валізу, що стояла за куфером, прихопила вузлик з грошима і підійшла до дверей. Двері, мабуть, підперті з того боку, бо навіть не рухнулися. Вернулася до кімнати, поторгла вікно, не відчинити, рвонула за раму, рама піддалася, пригнулася, навпочепки пройшла попід вікнами, випросталася аж за подвір'ям, було трохи лячно, здавалося, що ось-ось жита вискочить лоскотуха. В дитинстві вона їх дуже боялася, але що в дитинстві? Дорослу росавицю полява русалка не подужує залоскотати. Стежка вивела її через поле, добитого шляху, що вигнутим луком огинає туричі. За селом, неподалік від панського м він курсує цією дорогою два рази на день, точно о 6-й ранку в бік міста і о 2 дня у Зворотний. Дана знала, що у Зворотний вона вже не поїде. слухали сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.